ترجمه مدرسۃ البنین و بنات کې طلبه کرام و طالبات و تا او طالبات ته مشکا شریف شروع کړو داوی الفاظ ومږوي او داغي لفظی ترجمه کولا او مناسب تشریح مون کولا اول ربر عزت اختتام ته رسول او پوکي سټو کې موجودو کوم دي څلور شردار دی وای تا چدا پسې دي کرو با سجه دې نا فائدہ شي او مسلمانانو ته نارینو زنانو طلباو طالباتو ته دي اغسل اسان شي دي شاورز کو الله دې زیدا مهنت او زموږه ناخواری په خل دربار کې قبول او منظوره کی خوده سمره مهنت کې دی کړو او کوم کړه الله دې خالص د خل وجوه د فارو او که زمونږ په نیتونو کې څه ګډ بر راغلي د اخلاص نه منافقه سدا څه خبره راغلي نو مونږ د الله په دربار کې داغه نبا څه غاړو خو د دې چې ټول حقوق محفوظ دي چون کې دوی خارې بازِ خلق تیار کار روانہی او نیمگڑی نیمگڑی دوری پوازِ طلبہِ کرام او مسلمانان و بنین و بناتو بانے ایسی خرصہی نحس دی کی اس قسمت تصرف لا اجازت نشتا نطول ابن علماءِ کرام و ففنمت کی عرض دے چزب انتحا کم یور مشکا شریف دې دوره کې صدا څخه نقصان کمې راغلی مې هر مې سنمان ته د پوکار دی چې موږ د هغه نه خبرې چې موږ د هغه د اصلاح کو دی کی کوشش وکړو د دې دوره کې موږ کوشش کولای دوه مشکار شریف صدیقې صدا څخه څه مچاته ضرر او تکلیف نه مدادی جماعت مبارک کی خبرې شی لکه زغون اهل حدیث ورونه دي مدادی مبارک کله نا کلا ما لفظ فتنه استعمال کړي زداغین او رجو کوم او نور کداسي د دی چا د زغل بازارې دوه خبرې د اغینه مزه رجو کوم د الله نم مافي غوارم او دغه مسلمانانو نم مافي غوارم زمن فسارع مذاهب دیوکه د حدیث تي کم چې حدیث عمل کړي او سری مسائل کې کم جماعتونه یو بل گمراه کینې او امت کې تفرقه ته دا کړي دا ټول ته سنت سنت جماعت تي دي کدا ځل الگداسي کوي چې په حدیث عمل کوي او د نور خلکو وزه عبادت ته غلط ناغ ناویداوی ده الله رب ال عزت فرمان سکه خونه معامللا سبب ده حشر میدان کې داوی جواب ورکي صبرم چې صحیح جماعتن دي صحیح قائد و دی دا و ساتھی او اعماله ولذي دا ته نشنتول جماعت کې شامل دي الله دی دې فرات او تفرید نه مونږه او دې ټول محفوظ او شاتي او کو شو کې فرات او تفرید کوي نو اویداوی اسلام معامللا وقد يكيدا سي ذغد ازاري دو خبري وي نجد اغين رجوعكم چه دي فايده دي عام شي او الله لالمين دي تقبوليه عامور كي شرقا غربا شمالا وجنوبا او الله لالمين دخل حبيب دا حديثه تعلیمات و تمام بنين و زنانو ترني شي په عوام رون دی او کيم عام کي دا دمو په داسي تر زبانې کړي چې زموږ شور عوام رونه او زموږ شومره ساده عوام مسلمانانو زنامه نه مندي دي هغه ټول دي نه فائدې ورسته شي الله دا داز د قبر او د آخرت جمهوريدي او زريه جوړه کي او دینه لاوسوم را حدیث کیتابه وی الله دې موږ ته توفیق را کړي چې په دې تر ازبانه اغم موږ خپل رو بهاینګ او تداغی الفاظ او معنا او مناسبه تشریح ورسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك es el de el número no solo reality